Əll-Leyl surəsi 21 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun aləmi zülmətə bürməkdə olan geciyə, Işıqlanmaqda olan gündüzə, Erkəyi və dişini yaradana ki, Sizin zəhmətiniz cürbə cürdür. Kim malını Allah yolunda versə, Qorxsa və ən gözəl sözü təsdiq etsə, Biz ona ən asan olanı müyəssər edəcəyik. Amma kim xəsisli etsə, Möhtəc olmadığını sansa, Və ən gözəl sözü yalan saysa, biz ona ən çətin olanı müyəssər edəcəyik. Düşəcəyi zaman, mal dövləti ona heç bir fayda verməz. Bizim möhtəmizə düşən yalnız doğru yolu göstərməkdir. Ahirət də, dünya da bizimdir. Ey insanlar, mən sizi alovlanan bir atəşlə qorxuttum. Ora ancaq azğın daxil olar. O kimsə ki, yalan sayar, üz döndərər. Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinən isə ondan uzaqlaşdırılar. O kimsə ki... Malını Allah yolunda verib təmizlənər. O şəxsin boynunda heç kəsim bir minnəti yoxdur ki, onun əvəzi verilsin. O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər. And olsun ki, o öz Rəbbindən razı olacaqdır.